Kommer den igen? Yes. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Osk just en sak och nu ångrar han köpet. Fast kom just på att den är väldigt stor i alla fall. Eller kanske liksom... Stor och brun. Ej, ej, ej. Ja ja ja, bra ska är ett kontroversiellt namn. Det ska göra ska... jag... jag... ja, så ja, men vad det där. Det måste det vara. Hur Anyway, ja, yes. äh, jag ska ha <laughs> Kolla vad på stolen här ska jag såna SMS-signal från en minut. Okej. Vill du eller ska jag? Jag, jag kan väl vad? Jag sa. Okej. Ja. ja. ja, okay. ja. <laughs> Välkommen. till veckan gäst. Jag heter Erik. Jag heter Jens. Oskar. Och Rosita. Ja, det är en sportskaka. du uh, sitter? Ja, Hög energinivå och så där märks Jag har precis på ätat min stora så Wine bread. Wine vi kallar dem min fråga är i det här fallet här, varför inte bara så chocolate ball? Ja, för att det är ja, väl ja. liksom mer logiskt när det ska vara det här känns som en väldigt urvattnad Kontroversiell diskussion Nej, jag tror inte, det är inte det, jag bara så tycker såhär Väldigt intressant Vad låg den kommit? ut? 94 ja, tror... <laughs> <laughs> Men det blev ingen grej först 99 <laughs> <laughs> ja, alltså, Det sommar. synesommar Den är från 91 väl? Ja, det kanske det. de folk Folk är fortfarande arga över den filmen 99 eller vadå? Nej, jag, jag valde, det var väldigt god tycklighet av mig Att välja just av 99 Jag ja, menar 99 som är ganska länge sedan Ganska länge sedan mm. Inte... Precis årtalets <laughs> <laughs> Som kom efter 1998 utan, utan bara Innan 2000 dock Ganska mitt i skiten där Liksom mellan Ja 90 skiten ja, 99 var en år skiten. Det enda bra som kom det året Det var Matrix Matrix kom um, Ja Vad du Nej jag var det Fight Club Fight Club mm. uh, p -p -p -p -p Fred Durst <laughs> Kom <laughs> Då Ja uh. Nej, alltså de första kom ut och innan det var det andra. Ja. Jo, men jag vet, det, det är det som är så kul. Jag vet inte vad jag hörde det här, men eh, Jo, jag kollade på någon så här Top 10 Worst Game, adaption, game adaptions Adaptations of Movies. Då var Fight Club med typ som Sizemore där eftersom mm. eh, en upplåsbar karaktär var Fred Durst som symboliserar mm. allting som Fight Club kritiserar. Ah, ja. Där IB-materialismen och konsumerismen och allt ah, okay. Så, ah, så yeah. kommer fucking Fred Durst där och ska slåss Hela spel går ut på att du ska bara slåss Den missar liksom poängen med filmen helt och hållet <laughs> Det är alltså, bara ett fighting-spel där du kan det. spela som Edward Norton Eller nej, kanske du kanske inte ens kan göra Du kanske bara är Brad Pitt, Alltså det finns väldigt få äh, och, äh, Spel som, som har äh, äh, Gjort Alltså, äh, vad är det, ja? Okej, okay, jag kan inte prata det har blivit bra som spel Ja, exakt alltså, väldigt få, Jag minns de här, Det var väldigt Innan förutiden det, gjordes näst, det är fortfarande lite så Nästan alla äh, Någorlunda Alltså det är sci-fi Eller whatever Så brukar det dyka upp någon spel Men jag tänkte på Man hade Enda jag kommer ihåg som jag gillade var Jurassic Park-spelet Till gamla Mega Drive. Hade det någonting som helst med filmen göra? Absolut, väldigt mycket Men ja. det fanns två karaktärer Du kunde välja emellan Ja, den ena är Alan Grant, alltså Sam Neill. Visst är den andra då? Kan det vara Murdoch? No. Nope. Jaha. Um. Um. The answer might surprise you. Inte <laughs> ja, <men jag> <laughs> det ungarna, <laughs> eller någon av ungarna? Nej. Nej. Advokaten. No. Nope. Som blir uppväntad. T-Rex. Som nästa. Väljusraptor. Ja, den rappade. Jaha. Så, så det är liksom som Counter Strike fast tidigare. <laughs> ja, ah, så. exakt. Så ja. Det, det var det helt okej. Okay. Ja, Men hur hur var det spelade liksom var det äventyrspelant Ja, alltså jag minns inte exakt vad det gick. Alltså, jag minns som Alan Grants klon bara ta sig eh uh, Fast bara överleva klara sig. Um, och som Raptor tror jag man skulle försöka hitta avokaton ja, egg. en egg. Jag tror det var det Ja. Jag ska hitta en avokado. Äggen kvar på samma ställe i varje bana. För i så fall vet jag en bra taggare till det här. Uh, om det är så, vad skulle du säga då? They Remember. Jag <laughs> <laughs> ställer inte in och glömmer av det varje gång så måste du gå Ja, till... ah, oh, det är sant. Nej, jag alltså inte ett... äggen är ju inte med förrän i Jurassic Park 3. Jag vet, men alltså kom igen, det här inte. <laughs> det finns ägg med, inte som velisatorer, men det finns nej, ett de ägg, som, ägg som... De... Vad heter han? Den? den där asiatiska snubben som är, är doktor, då. han är med i flera andra grejer. Det är han som är koreanen i Lost, Nej, Men inte samma grej. Nej, det är inte nej, samma. Okej, alltså <laughs> okay, men alltså, nu finns ägg med i filmen, för det princip börjar början inte se någon den några som kläck så det är liksom det är raptors då. Mm. Men, de står ju och håller, då. Men Ja men det är ju labbet. I labbet. Mm. Mm -hmm. Men i trean så är det ju ägg som de tar ifrån sitt bo. Yes. Som yes. raptors, börjar De blir de och lite ledsna. Ja. Uh, de kommer till de märker liksom att det är några två ägg som är borta utan. Ja de men Ja precis. Fem liksom. till ja, ja, det är klart det klart. Ehm um, Draff är löjligt. Nej men uh, vet du uh, så jag tror man, Nej, men det är inte äggen varje bana. Jag tror det är i slutet bara. Jag kommer aldrig så långt som säga. Uh... Så det är som en stor påskfest man yes, alltså, liksom, och. Yes, uh, jag tror. Det ibland får slåss mot andra din Jag tror det slåss lite mot människor ibland. Ja. Ah. Och sen tror jag. Uh... Jag minns det inte riktigt. Vilket år komet. Samma år som full. Long time ago än oh, ja. Däremot vet jag att det finns ett spel som eh, är ett av de bästa spelen som någonsin har gjort. Right. som är en uh, adaption av en film. Ja. Uh -huh. är så ingen Spel kom 1997. Ja. En film som år X-Wing versus <laughs> Tie Fighter. Nej, men eh, oh. ja. Goldeneye 007 Ja, det är klart, det är klart. Den är jättebra Den, den, den, den, den håller vad. Som har en utökad story. I men men fan vilket bra spel det. Jag tror det spelet nog definierat hela min uppväxt. Mm. Ja. Alltså, det, jag det har den... fått mina pacifistiska värderingar på Det <laughs> <laughs> den är, den är den är bra på Eh mm -hmm. uh, det var inte... Någon som verkligen var what the fuck är det här? Jag tror det var till Back till kanske. Uh, Back to the Future 2 the game. What sa du? Back to the Future 2. Ja. Uh -huh. Som är ingenting men no... Batman. Ja. Hey, back to the Future, that's att du is bat in the future, back to the future. Men Batman spelet var. De, de, de var bra, de var bra. Mm. Uh, men Back to the Future var inte bra i jag minns Indiana Jones spel, den var okej. Okay. Jag antar. Oh, oh, ja, men, oh, det, de här Eller, det finns ingen Indiana, ingen indian som är baserad på film. Mm. Det är karaktärerna, karaktärerna. Jag hade ett när jag var liten som hette Indiana Jones inför någon maskin. Mm -hmm. Och jag tyckte det var väldigt awkward att spela Eftersom man sköt på kommunister istället för nazister Så det blev det är liksom ett fundamentalt fel I Indiana Jones liksom <laughs> ah, ja. Sättet Men jag <laughs> är vana med eftertag Duktig du är. Ja. det är fint uh, Jag hade egentligen um, i, I helgen Så var jag koll på Star Trek ja. Den är inte så gillade som man Nej inte, för jag såg på trailern Och tänkte det här är inte Star Trek Det här är, det, det, det är, det här är Independence Day Nej, alltså, alltså de, de, de, de tar ju det mest De klipper upp det så ser ut som en verkligen jäla actionfilm Varför? För att för, för, för, för, folk gillar sånt där som Då som det det. blir serien. bara väldigt besviken när ja, men, ja, men de, de som är Star Trek-fans gillar dem De gör det, ja, det, det. Hur sa du? Jag skulle klaga över <laughs> det <laughs> Jag kan få ja, ju, um, Jag vet inte hur bra koll Någon av er har på Star Trek-handen Du har nog lund i kval Kan jag spoila en grej i filmen utan, kommer du se den snart uh, Inte bestämt Jag har faktiskt <laughs> men jag är inte Men om du, om, du, om så du, så du så inte har det. koll på okay, Spoilers, spoilers till någon som har koll på Star Trek Lyssna yeah. inte på det här um, Det vi säga att Benedict Cumberbatchs karaktär John Harrison, egentligen inte är John Harrison Vem tror du han är? är, är yes ah. Men det är men Det är som en sån här med det här Det är lite så här. Det är lite det jag stör på. Hur de försöker lägga upp det som världens största reveal när det väl händer och världens största grej. De som, de som inte är Star Trek-fans har ingen aning om Kana är överhuvudtaget. Det är namnet säger ingenting till dem. Och de som är det har jag ändå kunnat lyssna ut det, tror jag. Så var, han, var det där som var spoilern på en del? Ja, det är så från och med när filmen släpptes. eller, för, eller inte alltså, Efter pressvisningen så ändrade de om från alltså, John Harrison och Kana. Vilket jag tycker är lite här, what the fuck, det kunde de ändå... Alla... Uh, jag vet, men jag, jag, alltså, jag tycker det är lite dåligt att bara de som ser filmen först av alla liksom, ska klara sig unga spoilers. Så. För det är, om man ska kunna se filmen om tio år och gå in på sidan och ändå liksom, kommer det som en surprise. Det är ungefär som i, uh, om du... Om uh, du skulle i Fight Club, att både Edward Norton och Brad Pitt spelar. Alltså. Uh, vad heter han? Tyler, Tyler Durden. Tyler Durden. Vad heter Edward Norton? Ja, vad heter han? Jag är så besviken. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej men jag läste typ usual suspects Space, uh, <laughs> <laughs> yeah, och, Jag tror <inaudible> att Nej, det står faktiskt. Nej, det <laughs> är inte det. Inte. Vi kollar vi kollar. Kolla. Jag hoppas att det inte står. jag hoppas så att jag säga att jag hoppas att det <laughs> de <inaudible> de står Det jag fan. De miracles when you believe. <inaudible> eller typ Bruce Willis karaktär i the dead guy. No. Eh, det här avsnittet är spoiler eller. är så här. Alltså, jag, jag står mig på ett sätt på hela de spoiler skiten innan um, innan film alltså ja. Uh, men på andra sidan det står mer på en liten trend just nu att varje jävla film måste ha någon stor cool liten twist. Mindfucks, ja, jag hon då var för det säger var. Där har vi en bra sak som kom dit här 99. Mindfax. <laughs> <laughs> Nej men det, det var inte det använder inte knapp eller knapp i alla fall. som uh, Roger Kint Okej. Okay. Det står alltså det är bra. så det är liksom du, du kan nån se filmen utan att liksom jag har tyckligt. lyssnat på det här. <laughs> Okej, okay, <I, I'll> <laughs> <laughs> jag bimmers text, allvarna Men vet du vad? Det kommer så länge sedan. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, men det det kan jag ha tänka på. Uh, spoiler eller inte? Nej. Ja, yeah. Mindfuck. Huset. Mindfuck eller Ja, mindfuck grejerna. Det kommer inte förrän typ ja. runt Fight Club. Mind, ja. Och den andra filmen som kom det i året som liknar den. Uh, Okay. Nej, jag tänkte på Murkney Streaks, fast den, det finns ju i Minecraft. Men alltså, det, är, det är väldigt många filmer just där kring millennieskiftet som började göra det här minecraft mm. som Jurassic Aspects 97,5. Ja, precis. Något sånt där. Um, sen har vi ju, hela, det var nog någonstans där M-Night Kömahammalan yeah. uh, yeah. började M-Night Kömahammalan. Jag, tycker jag tycker M. Night Kömahammalan kanske. Jag ska inte M-Night Kömahammalan är ingen film. Aha. Det är en <laughs> mening, det är <laughs> en <tror> <laughs> Fattas Unbreakable, mm. The mm. Village, The Girl in the Water, eller vad det är. Ja, <laughs> Lady in the Lake oh. Water. Oh, Beautiful Mind. Nej, precis. Nej, men alla hans filmer, det är väl liksom såhär... Jag, jag, jag gav upp lite på honom här för men det är alltid någon liten twist med det. Är, det var hans grej. Hans första, men, första. Var inte han, var inte han, um, var inte han liksom uppfattar uh, Star Wars? Den nya? Nej, mm, jag tror det. <laughs> jag tror <trodde. laughs> <Jag trodde. laughs> för med att någon sa det, att han som skapade science um, <laughs> Nej, hade, nej signed Sats and contracted <laughs> oh, in yeah. their Star Wars No, yeah. I mean J.J. Uh, Abrams uh, um, <laughs> lost the Star Trek I right. Men när det fanns filmer blir det så här, jag, jag bryr mig inte för att, för jag, han, han, han, han kommer någon film med World eller Afterlife med Will Smith och, och, eller, och, och jag, jag blev jättepeppad sen tills jag såg honom eller jag är hur, det. jag såg också trailern och kände exakt samma sak, för jag har blivit så besviken på alla hans filmer för att, alltså, jag tycker för det, inte om dem liksom. alltså Twisten säkert nej nej, de är inte nej men precis, var det var så att de drömmer <skratt> och sen går <skratt> de upp hållig. och går till skolan men liksom. alltså jag tycker att hans filmer ändå är ganska bra fram tills dess när man bara blir så här punkterad Ja. ja men det är väl så där <rör> alltså, att det kommer. <laughs> <snar> <laughs> <coughs> Nej men alltså jag som Det vill är väldigt dåligt från början. Den är ju um, med ett gäng ja, det så som så. Jag jag tycker att fast... den mm. uh -huh. de var bara kass från början För det mm. var som att man bara sa Ja, okej, okay. nu kommer det bara börja blinka Och sen när det tänds ljuset så kommer det att vara blod överallt Så var det det, sju gånger ungefär Eller så jag kalla den? Devil Vater. Devil ja mm. mm. oh, det är det Jag känner att det här bara <laughs> liksom, Vi sitter på Söder på ett kafé Och kan kaffe och diskutera en särskild reprisör Oh. Okay, det måste fast. gå någon annan vart i konversationen yes, absolutely, absolutely. Right. Men alltså... <laughs> Annars kommer jag liksom behöva ta på mig en sotarmassa <laughs> <laughs> Okej, okay, men det var okej okay att prata så tv-spel Men när vi började prata om själva filmerna Då, då gick det inte längre alltså, Vi pratar bara med en okej. Det blev det väldigt jag. obskyrt Det ah, är inte så, han är okay. ganska känd Ja han okay. är typ jätteskänd Han är mer känd än vi är De driver med han i, ähm, <laughs> I Robert right, Chicken Jag är såhär, twist <laughs> Så vi som twist i den här filmen inte är bra Exakt <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay, det, det var ja, men alltså för du, Jag tänkte på ja. tal om det här med mindfuck-filmer alltså, jag, jag tycker att Hitchcock är ju en av de bättre på att göra så här filmer där man blir mindfuckad Så jag tycker verkligen inte att det är något slags 90-tals Nej, men det kanske blir Det fick en revival Ja, det fick Och ända dess så har det liksom blivit mer eller mindre praxis i ja. att, att, När man gör filmer, Då ger den mindfakt på slutet ja, Det måste vara någon som bara, jag förstår inte varför inte, alltså, menar jag, alltså, samma sak. Men vissa historier behöver man ju verkligen inte ha det Jag förstår mm. om det är en thriller eller någonting Där man försöker hålla spänningen ja. uppe, eller man, så. Men när det är typ Jag vet inte, men någon sån här film Som egentligen bara skulle kunna vara en bra historia mm. Eller en väldigt spektakulär Inception. film att se liksom, så här. Inception tycker jag är väldigt bra Den är en väldigt bra actionfilm Men den är liksom de har liksom skruvat till den så himla mycket Det, det är egentligen en actionfilm Men folk tror att den där är filosofisk eller För att de förstår den inte i <laughs> mm. det, det är liksom så många drömmar i drömmar Och sen så var allting en dröm Ish eller något Så att folk liksom går där i Och helt förvirrade Och sen säger deras kompis Ja men den var ju bra Då tänker de så här. Ja men det var den nog i så fall ja. <laughs> och Jag det, tycker den är bra Nolan, jag, Han gör alltid så Jag tycker den är bra Jag påsör att jag förstår den ja. Good for you. ja men det vet den, uh, The Prestige oh, den är bra den är bra ja den är också lite mindre ja lite så uh, och sen försöker Kevin Fury sister Batten filmen också med twistar slutet men nej men jag såg det varför inte säga bara alltså, det de, de de som ja den är den hela den filmen den är, <laughs> yeah, I'm, I'm um, ja ja ja ja ja ja ja ja ja med ja ja det där, det där är en lilla twist med det kan det behövs inte det för att som sagt så jag sa ni är ju bara flytt med att vi haha kollar på oss vi vi är faktiskt som de gamla filmerna vi är med en klassisk karaktär Och han fungerar vetebara han är jättebra som kan Och hela den mm. biten den där som står med hela där de skulle vara en stor reveal Jag kan inte ge kan jag, kan jag, jag, säga. Kan jag säga Jag kan säga jag kan, vi kan prata efteråt i alla kan, kan berätta bättre med i alla fall men inte... Jag, inte jag vill eller ja jag fan kommer inte ändå inte gå sent till Alltså <laughs> kan väl uppträda man mm. nu Faktiskt. Hänger med sina kändispooler Rullar upp stan Hösten <laughs> uh, yeah. uh, Oscar Augustsson uh, Chauffer of the stars mm. <laughs> Har du kört någon kändis eller? <laughs> Massor mm. ah, ja. alltså, vad, vi, vad vi vet om Så är det, um, Springsteen Daniel Stern mm. mm. Och sen var det någon jag kom på igår som hade varit väldigt kul att du kört så Om jag kom på vad han heter kommer jag slänga med henne också I din <laughs> minsta lore så Alla tror att det stämmer Åh, <laughs> oh, lore, det är det. <laughs> <Lora. laughs> Apropos uh, Star Trek, det yeah. skulle jag vilja se mer om. Ja, yeah. Lore. Lore, Lore. lore. Mm. Fast nu är han. han är, ja. Lore, ja. lore är. Sack, uh... lore, <laughs> lore? Lore är um, Data alltså, i. Lore. Inte original series utan The Next Generation, roboten där som heter Data. Han har en. Uh, det får säga bror. Men en. Ja, det är en bror egentligen. Ja, han kallar honom det, men han är, de är ju inte människor så. Mm. Som heter Lår Och han har fått ett, ett känsloschip Så han kan känna eller åtminstone Emulera mänskliga känslor Så han har blivit en ond man Eller en ond robot Android <ămhär> mm. okay. Next generation, mm. Next generation. Ja det är så Sen har han, ju även, han får ju en tillbror senare Jag det... <laughs> <kate robot>, <mots> nah, vet inte du gör det är för Det är mycket robot Nej nah, det är inte så mycket, det är väl två uppmånen <types> <motslleicht> Du skulle, här, du skulle älska den här Borg. De här, de här, de här. Har inte du sett Next Generation? Nej. Mm. Gud, det finns sju säsonger med 24 avsnitt i varje. Och du skulle älska varenda sekund, tror jag. Ja, ja absolut. Alltså, det blir men bättre. Det är ett stort projekt på det. Man. det blir bättre, alltså, för, för jag, menar, alltså, jag tror alla tre utöver Oscar tydligen, så har ganska mycket tid Nej, alltså, det, det som är kul med, med Next Generation att det finns inte många serier som blir bättre för varje säsong. Mm. Men det blir den. Och den, den stagnerar liksom aldrig. Den, den tar slut i princip när den är som bäst. Uh, jag tycker att ja, men alltså det, men den börjar den ju börjar lite skakigt Men så är det. Den, alltså, den blir bra så fort de får de där andra kläderna tycker jag. Ja. Kläderna som inte är trikår. Yes. Ja. Det riker får det. Uh, so, ja, när riker verkar få Det, det är faktiskt en ganska bra markör. Ungefär, <laughs> då, ungefär då så blir det bra. Ja. Det det. Uh, vi satt på bion i... Jag på nätet i uh, Telas då. Så kommer det en jag Det brukar alltid vara så på nya filmer. Jag hatar det. När någon måste gå fram och prata lite. Uh, Va? Va? Va, varför hatar du det? Jag, jag stod ja, ja, trevligt. Jag vill filmer Det är det jättet att försöka få folk att komma till bion istället för att, <skrattar> att gå ner en man... <skrattar> ja, Okej, <okay>, men i alla <skrattar> fall så kommer det någon snubbe som uh, i Star Trek-uniform. Uh, really? Ja, yeah. nice. Som uh, en hade... vilken uh, uniform uh, Det var... Next Generation. Vad är den? Den gula. Nej, den råda. Mm. Den alltså. Vilken Next Generation är För det finns en. De inverterar den ju mitt i serien. Mm. Så att först så är den. Okej. Okay. <laughs> <laughs> jag har varit arbetslös och haft hela det här. <laughs> okay, okay. serien att kolla på. Men i mitten av serien, typ, så tror jag en tre och så jag. Mm. Så inverterar de så att istället för att ha svart på axeln och en gul uniform. eller... Nej, gult paxorna och från så som blir svarta Det, det, det är ju, uh, de färgen är högst upp Och det är svarta eller längst ner Så de hade De det så Det yeah, var flera stycken yes. uh, De kom från Stockholm Trackers mm. De skulle låta ut Ett, uh, såhär, ett för lite, för det medlems alltså gratis medlemskab i ett år För, för i publiken mm. Ena var någon människa som Hon såg inte ut och var speciellt pepp, Och andra var jag Jaha, jättemycket. Jag är nu ja, mer med, med, medlem i Slok Tracklist. Har du fått en badge? Nej, jag kommer säkert få att jag får det. på för första mötet i EU. Vad gör ni på mötet? Jag har ingen aning om jag inte varit där. Mm. Uh, men de var jättepepa. Men fint. De var hur peppa som helst. I bet they were. Någon ny människa... Någon, believe, jag tror att snittåldern kommer att gå ner och dras ner så fan om jag dyker upp på nånting. Var då? inte sinnen att du gärna? Alltså jag tror att de som var där... Och jag gissar att de skickade liksom... No offense om som var där Jag tror inte de kommer att lyssna på det här Men jag menar Jag gissar Jimny Ries när man försöker locka till sig folk Till någon, någon sån här no, Någon whatever Någon klubb Någon whatever grej mm. Man skickar liksom Man skickar lite coola Några coola så, Coola personer Ja yes, exakt Och de här var liksom så såhär typ, de sex, sex Det var lite på söt <laughs> Jag är söt Så de, jag förstår De borde ha nått en högre graden Än vad de faktiskt hade Jag har förstått mig Det var så mera, no, det De borde ha haft den här Amiralsdräkten på sig Just det Även som Så jag ska, jag ska Ja Så nu är jag med, med det. Ja Ja, uh, jag blev lite såhär rädd när jag tänkte, vad är det här? Alltså <laughs> när man första, sa, ja första juni är vår nästa träff vi, vi ska vara i blablabla, bla bla. och så hör jag ordet scoutlokal och blir lite rädd ja. Jag förstår, <laughs> men det är ju <laughs> Jag tror det faktiskt är i Skarpnäck Really? Ja Finns det en scoutlokal? Scoutlokal, inte Skarplokal <laughs> Skarplokal i Scoutnäck Skarplokal <laughs> <laughs> Ja Uh, nah, ja. så det, alltså. Då får du komma och hälsa på efteråt. Ja, men jag, jag, jag kommer inte det att gå den gången, bra. för då ska jag se på dig till. Oh, just det. Oh. Ja, just det. Fattig. På, vad då för något? Dans i sekund. Trevligt, trevligt. Det är till Johan Fröman kommer att gå. Ja, just det. Eller, ja. Han vann biljett. Han vann han, vann mm -hmm. han är inte här med sig så aldrig vi skulle vara här, så det är sådär man inte dök upp. Det är tur, det är tur. Uh, ja, det är bra. Det är ingen jävla Fröman idag. Vänta ja, lite, varför så? Ja. Det var inte mer alltså så att jag inte ville ha honom här. Nej, men jag, jag ville inte ha honom här. Det började gå för långt. Han <går> okay. började liksom... Nej, han gjorde ingenting. är jättebra. Han uh, <går> <går> blev helt perfekt. Vad säger du? Vadå skit om Johan? får veckan blev du arg på honom. Jag blev ja, blev jag? Ja. Vad sa jag? <går> när jag snackade om att han um, skulle komma förbi den här veckan och hämta ut sin bilett. Fast här, om jag inte göra det så jävla blir ingen konsert. Och så sa du vart du är från liksom, redan då, liksom, i förebyggande syfte och det säger. Bara för att ifall han inte dyker upp så kan du så, ja, det vet inte Så han tar mig två gånger? Ja just det, uh, you're ja. judging me for something I have not even done Ja, och han visste inte ens om han sköj Men just då satt han var hemma och hade ingen aning om Att han ens hade varit någonting, så det är svårt att ta honom <laughs> ja, jag, jag kan ju rättfärdiga att jag blir aning om, i alla fall Han ja, är här fast det, det, det är mest myt fel man ska ju säga men eh whatever. är vi jag. ja klart men det är bra. Uh, ja så att var uh, spoilers uh, och sånt och film och Prodigy. Prodigy. nej Prodigy behöver inte vi prata det är klart Vi <laughs> är klar med dem Vi <hör> är klar med dem. ingen du kommer att tänka på en grej uh, när vi pratar om spel som uh, eller film som är blivit spel. Nej, tvärtom ja, Spel som blivit filmer uh, Pratar vi ju över boll Vad sa du? Nej, men uh, om Jurassic um, om Park och, ja. och det um, Jag tänkte uh, oh Shit, nu är jag helt glömt bort vad jag skulle säga Det går bra idag för oss <laughs> ja, uh, Jo, men grejen med uh, Witty Stuff and, yeah. <laughs> Jag fanns stuff uh, alltså, Jag gillar jag jag stuff Mm. Jag kan stumpa sånt som jag faktiskt har lite delad åsikt om. Om det är någon som spelade, såg ni ingen spelning på PS2? Mm. Mm. Nej. Nej. Jag tänkte säga att det är lite bisarrt eftersom spelet är en hack and slash men sen kom jag på. <laughs> Filmen men det är en Hackenslash också i princip, ja. Peter Jackson. Eh, men, hack and slash och mycket promenader Mm. Ja, många långa promenader här hack och slash mm. De tog bort promenaderna i raspet Eller man promenerar i och för sig och hackar Slash. Ja, banorna är, är ganska långa och linjära Och du liksom i princip hugger dig fram med det. det är väldigt kul att göra För det är, det är snyggt gjort Att hugga ner så många personer År sedan. Det är så ljudeffekter Absolut mm. Lika tillfredsställande som i filmerna Man gör både have, köttet och hjärnet will <laughs> will screen eller någonting Uh, inte i spel, men det är den inte i filmen heller om jag Nej tror inte. Kommer du ihåg rätt Ben Nej. Burt hade ingenting med den filmen att jag... göra Nej, men den jag upp lite Jag såg en någon jättewird sammanhang häromdagen som... Fan vad det är. Ja, just det Jag har också kallat på Hotel Transylvania Han säger alltså, tecknad Just det You can check out anytime you want, but you can never leave Ja, något sånt uh... uh, Den är med på någon weird ställe och den som gör själva skrivet, Man ser ju på hur den ser, Den inte skulle kunna låta sådär bara. Det är liksom Varför då? Uh, nej men, människan har alldeles för mörk röst Bara <håll> Och så, så, så, så, så Sen liksom kommer Will Scream men, Det är whatever Vet du vad Will Scream är för någonting? Vet du Scream är någonting? S visa det istället Ja, okej okay, uh, okay. uh, Prata om den så länge du ser dit Will Scream det är uppgång i en film från 50-talet Som han, jag minns inte vad den heter Men jag vet att den det handlar om något träsk tror jag, Eller någon scen som är en träsk I ett träsk Och eh, det här skriket Alla känner igen det när man hör det Och det används i hur många filmer som helst Kanske framförallt i eh, filmerna Eller de som Ben Burt Som är ljudtekniker under stars eh, Har varit med och producerat i alla fall typ, ja, Som sagt alla stars filmer, Indiana Jones filmerna Och i de flesta liksom, actionfilmer från 80-talet mm. Finns det där skriket Sen finns det ett annat som låter liknande. Så jag tror att det kommer från samma film. Men, ja, men, har det. men det har inget lika distinkt namn som Willem's Scream. Willem's Scream är nice. Jag på, alltså, har du det? Nej, för min mobil åker på okay, men. Kör på Youtube då. Ja, men det är det jag gör. Ah. <laughs> jag, jag har in... Gör du det då? Uh, ja, fortsätt prata om okay. det. Nej, men det, det är en sån där. Alltså, jag vet att den är med i Indiana Jones-filmerna. Jag vet att den är med i... Uh, uh, Nej, ja, det var alltid en snai för det jag, jag, den den jag var jag försökt. Jag vet inte kanske du sa jag lyssnar inte på det men försöks. Nej nej men kommer det här ifrån den här filmen med den här ödlevarelsen som kommer upp ifrån träsket där. Nej inte gott sitta utan Nej föruså alltså, nej men nej men something. Okej okay, nej. Ja, precis. Alltså nej originalet kommer nu jag vet det kanske du sa någonting. Nej jag alltså, som jag vet att jag får med att originalet, originalet kommer från en scen i en film där det är ett träsk med det är allt jag kommer ihåg. Nej men det är, det är från en westernfilm. Det är en cowboy som uh, får en uh, pil i magen Och gör det ljudet Och han lite ledsen för att det gör ont Ja, jag förstår det Och så låter han He took an arrow uh, uh, so Arrow, <laughs> arrow Green arrow, asiatiska superhjälten. Det är okej marvel Dors eller du. Okej, hittar du Jag har bara en compilation här Fortsätt prata jag, jag ska kolla uh, Okej, okay, jag vet inte, alltså nu har pratat Med tanke på klippet i frågan en sekund det. Så jag tror sagt så mycket vi kan säga om det Nej, det här är, det är väldigt viktigt Det här är ett av 90-talets viktigaste julkörelsen ja, Så här låter det jag... Ställ lite närmare Nu ska vi se om det här är rätt Det här kanske bara är en bugg alltså Vi ska köpa tandkrämen Han <laughs> spelar så många gånger Så kan han bli ja. klan först Nej, det är inte ens Där, ja Jag vet jag hade tre tagningar Och det är sant, att man känner igen det Ja, det är med Ah! Ja, det är väldigt många nazister som lät sig till den Ja, nazister var cowboys Och till och med ryssar också Många ryssar Och en del faktiskt. vilket är väldigt fascinerande Med tanke på att de har hjälm på sig och låter Som prata pratar genom en radio När de pratar annars jag vet inte, han kanske överbelastar mikrofonen i hjälmen så att det kommer ut och återstör. Alltså, den, den, den här stormtrooper är ju värdelösa. De, de skyddar ju ingenting. Eh, jo, de skyddar mot vakuum, tydligen. Står det i Stormtro-lexikonet som man kunde köpa. Har ja, du en sån här <laughs> eh, Jag har ett för episod 1. Det är ett uppslag för varje karaktär så är det pilar på olika saker. Typ, Landry Calrissas mun med det är en pil på så står det vinnande leende. <laughs> <laughs> så du vet, sånt där som man är utrustad med. Jag <laughs> Vad är det mer det lända på Jag vet inte typ. Kappa? Ja, kappan där står det väl något i stil med folklig kappa eller något sånt där och sen så. Folklig kappa. Sen har de ja, typ något. Alltså, vem, sen vem... har de väl hittat på någon bosta kombination av någon... här förhands pistol som de har. Ja, Jag har aldrig sett någon som glider under cape och tänkt, ah fan vad folklig ser ut. Har du tittat på någons leende och tänkt, ah fan en vinnare han ser ut som? Ja, ja men han ser ut som det är bra. Kolla på reklamen för Kull 45, han håller han, han bra. Han öppnar en flaska och säger fest helt ja. säger han fest? Nej, han, han öppnar. <laughs> <laughs> <laughs> fest. <laughs> nej, nej. Det är början med att han öppnar ölen och sen är det fest och sånt. Ja men det är, är haki. Det är som vill Farel och hans reklam för uh, den där ölen också när han cyklar omkring på plattan. Här i Stockholm mm -hmm. så, så Han bara, Nej Tror du inte det ringde. Nej eh, Han såg de in på Plattan eh, finns det en reklam Och sen finns liksom Det här är ju en reklamserie Så det finns en annan när de åker båt utanför stadshuset Så skriker han till kameran Och han har sin fru med sig ja. Det här är min båt. Det här är min kvinna Så pekar han på sin fru Och sen så håller han i den här ölen Det här är min ör Det är okej okay. Jag gillar att han är så modest också Den, öl, <laughs> den är helt okej okay. Köp den men, det är bra för... men är det liksom Will Ferrell The Beer Som man säljer Nej Nej, det här, det, jag vet inte, jag kommer inte ihåg en den heter, men... Är det någon Det Är, någon svenska, är det? Det måste vara, för att han på svenska annars Ja, det är lite fascinerande eftersom det är olagligt att göra reklam För öl i Sverige För om man inte sänder på trean som sänder från London Det är det, ja, det kanske jag mm. tror det Jag tror att det är Jag är ganska säkert på det Jag måste, det fem, man måste kolla upp det Ja. Inte nu för att men jag kommer göra mm. det Bara så du vet Jag förstår uh, det Men det där Han, har, han är ju gift med någon svenska tydligen ja, Han är här Han fyller samma dag som jag fyller då. Krattis Du borde börja snacka med mm. hans Jag funderar på att köra gemensam en förra året Han var inte pepp Nej ah. jag Eller jag fick inget svar <laughs> <vi säger, laughs> <jag vet> Testa <inte, laughs> det år igen jag är jag lite 30, <laughs> ja, mm. jag. Hur mycket uh, fyller han då? Han fyller väl 50 i så fall Ja men Ska vi kolla på gamla? hur gammal är? Stor... Han kanske fyller jämt liksom du, du är... awesome. Varje dag är Will Ferrells födelsedag mm. <laughs> Det är därför är så glad i den tiden uh, Fast han har inte varit rolig på ett tag ja, ja. I den här reklamen tydligen uh... Reklamen Och uh... Twitter. 67 han har född Ja men då fyller han 40 50 uh det no. ah, Okej, det är, okay. är, okay. är, är värt att fyra i alla fall. jag tror jag hör av mig då, och kollar vad Hello Will Ferrell, I'm your biggest fan. Would you like to come to my party? Hello. Yeah, man kunna upp, liksom. hello det Det är uh, faktiskt ganska kul. Hello, hello. Vad ska jag säga, ska jag säga Mr. Ferrell, ska jag säga det? Mr. Mr. Mr. Will Ferrell, ja. Mr. Will Ferrell. Mr. Will. <laughs> Mr. comedian. Hello Mr. Comedian. <laughs> <laughs> Mr. Will. I find your work tolerable. <laughs> <laughs> Most tolerable Jo men det, det jag tänkte på det här, Den här underdriften i den reklamen Den är okej okay. Det fick mig faktiskt att vilja köpa den där eller? Och jag fattar inte varför Inte fler liksom, reklambyråer Satsar på det där istället för att ha Att undersälja grejer liksom, att Var ärliga istället Ja. Och när det är reklam på tv Snälla fixa inte en jävla kompressor som drar upp varenda ljud till samma nivå så att jag kan liksom stå i köket och höra på TV när det någon som andas <skratt> <skratt> och snälla höj inte volymen så jävla mycket, det får mig bara att vilja krossa era produkter, jag köper en konkurrent istället, jag vill inte finansiera era jävla reklam som förstör min vardag det var det bästa om det var bara en halv som bara sitter här och säger hej, där är reklam för da da da da da så klart. Alltså, men det, alltså, det, det, skulle, nej, men det skulle funka jättebra en eller ett. två klipp. Ja, mm. Om om någon bröt det här monster som finns nu, Det skulle ju sticka ut jätte Det står det mycket. Ja, det skulle bli. Nu är det där så jävla sån så så jävla mycket white people problem så inte alltså nälla vi då. Nej nej nej nej, det är inte alls det. Svarta har minst lika mycket problem med reklam. Hur vet du det. Nej, du svarade senast. Staffel, det är en, alltså, alla hatar det här lika mycket borde vara Man kan ju bara sänka ljudet annars. Eller bara muta den. Ja, muta kan man göra. Mm. Du har ju mm. inte muta ändå. Nej, hos mina föräldrar. Vad <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> nu till mina föräldrar går lapporter med det är så jobbigt med reklam? Eller inte bara det. Men alltså, om, om jag behöver muta den måste jag trycka på hela knappen. Måste räcka med kontrollen trycka och, på den här knappen. Nej, jävla, vad jobbigt. Det är jobbigt. Och du gick ju också ut i köket för att säga så här. Och då skulle du kunna göra det här på vägen, tänker jag eller bara skita dig du. jag blandar bara all bekvämlighet där i liksom, mellan sätena Vänta vänta så alltså, du, du du alltså all right. um. dissa med den idé det är en fullt bra idé. <laughs> vad var vad, vad det ja, men, för Nej, för det med... idén egentligen? Nej men jag idén att det skulle vara en <laughs> reklam som skulle sticka ut. Ah, okay, ah. Ja jag... okej, det, det är poängen med reklam att folk ska liksom sn snacka om det. Ah, den hösten är nästan färsk. Ja, precis. Det, fin det finns lite tillsatser. Nej, mm. det, ja. det, <laughs> men tack för att du talar så är det helt okej. Okay. <laughs> ja. Det finns tillsatser i den här. Den är inte lika god som konkurrenterna, men den är lite billigare. Det kommer ju slöa ja, ut tills de säger bara så här, ja, det här kaffet är skit. <laughs> typ. Folk bara, ja. Köpte så blir det där typ. grejen. Ja. Uh, det här kanske är skit, men jag är ju så att du kanske kan köpa den i alla fall ja. som jag glömde. Där var gott. Du kanske får ligga med mig. Då får du ju inte dock <laughs> alltså, <kom på. laughs> det här Varför inte bara tala direkt till sexualiteten Istället för att försöka ta massor massa omvägar genom under medveten mm. Så om du köper det här kaffet Så minskar jag inte chansen att du kommer få lägga <laughs> <laughs> Exakt Däremot om du träffar mig på stan Och säger att du inte köpte kaffet som jag var med i kamp Då minskar den chansen ja. Även om du var nästan obefintlig alltså Om du träffar mig på stan så minskar chansen redan där Så <laughs> att <laughs> uh, Ja, eller Alltså för Jag tycker um, det är med typisk med reklam just alltså, när Inför filmen nu så var det typ så vet inte, en med skit. Alltså, allt möjligt konstigt och igen är Det är omöjligt att se skillnaden på, i början av varje reklamgrej. Och alla trailers. Det är omöjligt att se skillnaden på en trailer och en reklamfilm. Mm. <laughs> Nej, men det är det som är poängen. Allt så bara, ja, vad är det här? Jag bara, Nej, jag har blivit bland så mm. där blir det blir inte. Vilken film var det var så, så? Starkade ja. Hur gick det med den här timmen? Det kan inte vara lätt. Nej det gilliga sci-fi-filmer. Ja, det är svårt eller? det. Är en, det är väldigt svårt att stoppa in det klam. Ändå lyckades Blade Runner göra det. Coca-Cola-skilt. En stor den skylt också. Men den passade faktiskt. Där, för det, kan tänka mig, om något företag kommer att överleva så är det Coca-Cola. Absolut. Eller ja. kanske typ det ju, de har ju morgon. fått tro det I och med den filmen Precis <laughs> Ja men okej Nudlar finns det också till Ja men inget särskilt märke Det är inte sådana Nudelchef eller något sånt där utan det, är, det är bara nudlar Och hur vet att det är nudlar? Han mm. sa noodles Sa? Ja När då? I filmen Really? Ja huh. Nej, det är på specialversionen Men i voiceover Så är jag bara Noodles <laughs> mm. <laughs> Nej, jag inte Men det, är, det finns fler, fri, fler, fler olika versioner Av Blade Runner <hör> uh, Det är jag ganska väl medveten om ja. oh, then, then, like. Det finns <hör> en anledningen till att den sista heter The very final cut of uh, the director for the last time nah, Slut och tjata <laughs> <hör> ah, For real this time, promise Nej, nah, promise, det är nästa Wing, wing. <hör> <hör> wink, wink Wink, Men den finns Nej, nej, utan... För den, den först kommer ju den som släpptes först var i den med Volkswagen trail. För att eh uh, filmbeläget tyckte att den andra var för döppig. Med voice-over? Ja, Det är två Harrison Ford som narrator i själva bara små. Han pratar han berättar rösten. Ja, ja, vet men när då? Genom hela filmen? Ja, men ber... alltså inte Nej, inte inte det. hela tiden så alltså, inte så att det är tyst och inte någon berättare. För jag var sån där finns det ingen berättarröst. Det, det skulle den... vara så här, filmar-däckar-aktigt Yes mm. ja. Och sen är det också, det är också ett lyckligt slut på den andra sidan. Vad? Definierar lyckligt slut Det löser sig <laughs> Han löser det i... hans uppdrag är ju faktiskt att Ha jävlar henne Nej, inte att ha mm. Att uh, retire ja. Men han, uh, han och Rachel Åker iväg tillsammans Ja, ja. Det mm. gör ah, de inte i min version Nej, nej, det gör de inte riktigt Jag tycker inte de ska ha det Hur gör de i boken? Jag minns inte Why do androids dream Nej, inte why Utan do, do androids, do androids right. dream of jag, ser, jag håller på att säga Lannis, varför säger du det? Do androids <laughs> Do Lannis dream Vad är Lannis i plural? Det är det Lanni? Lannis i plural Måste bli Lannis Ja, oh, namnet no, but... Kan man heta så? Lannis Morissette heter du så hon måste vara en annan. Jag heter hon som spelar Rachel där. Jag har aldrig hört det namnet. Nej, alltså. det är inte det hon tänkte <laughs> Men Så i slutet åker den iväg Och Man ser dem ute på landet. Det är blå himmel. Oj, inte på jorden. Ja, alltså. Inte på jorden. Nej, du har till en vars ute på lantan någonstans. Bara. <laughs> uh, får äh, inte bli där. Uh, för att ingen kommer på att man kan göra det. <laughs> uh, man kan man får inte vara <laughs> eller uh, anyway. Och så får man reda på att han har fått han fick höra från uh, Tyrell innan han dog att Rachel hade ingen så speciell förhandsinbjudning så sista så utgångs så hon har ingen datum. Nej, inte obdödelig hon kommer mm, dös uh, småningom det är liksom han det är... Han vet inte, nej, det vet inte hon heller Så det kan väl liksom vara Det fungerar nog ganska långt fram Så det löser sig Istället för som det är i riktiga då Och då är typ så ja ah, hon dör väl snart Dissens mm. vis För hon lever ju bara i fyra år Förresten, spoiler alert <laughs> Ja men för... <laughs> <Spoiler>. <laughs> Alltså jag, jag vet ju ja. Hur många av våra lyssnare tror jag är så pass gamla Så de har sett nu <laughs> Ja, det är bra. Alltså, det... det är en film som jag verkligen vill tycka om. Jag har sett den tre gånger och det... jag kommer närmare varje gång. <laughs> Men den, den är i seg. Det är ja, en. Ja, en. varm seg. Men däremot är den väldigt snygg tur. Ja, det är bra musik cyberpunk-aktig Bra musik också. Ja, stark musik. Evangelist. Yeah, den killen kan. Ska mm. vi ta en liten paus och sigga och hålla på? Nej, du behöver inte göra sådär varje gång <laughs> vi... Det det med en rolig grej, nu är det OCD. Oh. <clears throat> så, vi pratade lite om karat... Eller inte karatefilmer, det var är sagt. Har Du glömt en grej, hej nu är vi tillbaka. Ja, det det. hej nu är vi tillbaka. Vi. Eh, vi pratade lite om kung fu-filmer där ute. Och jag såg en igår. Mm. Jag först på en dokumentär om bruseliet, blev jag så taggad så att jag ville kolla på en eh, film och då, då min kompis fram eh, Drunken Master. Mm -hmm. med Jackie Chan från 1978. Ja. Har du sett den? Ja. Det var en konstigast film jag någonstans sett. Oj. För det fanns nästan ingen story. Och det var i princip Slapstick den för första halvan av filmen. Tills Jackie Chan's brallor blev uppbrända Då blev han förkrossad alltså då, då blev han också förkrossad för det, det, det var hans Ja, alltså den visade inte ens Ett spår av att det var en komedi Efter hans byxor hade blivit uppbrända Då liksom blev han förkrossad och gick tillbaka Till sin mästare som han hade lämnat för att Han ville inte bli upplärd liksom. was, was Sen blev han upplärd efter att hans byxor Hade blivit uppbrända så han, I cannot teach him, the boy has no pants <coughs> It's worthless <coughs> Nej, men Ja, det är en jävla konstig film Jag somnade sen Men mm. uh, Jag tycker det är kul med såhär Kung fu-filmer överlag uh, Att En vän till mig uh, uh, Jag skrev det såna förr i tiden Och liksom Han spolade bara Alltså Vad filmen handlar om Var inte såhär så Alltså han kollar på honom på samma sätt som vissa kollar på filmen och skippar över all handling och bara kör, bara kör liksom det han vill se. Alltså det är så fightande. Action. Ja. Ja, men då hade Dranken Master varit grymt. För det drivs fram av slags mål. Ja. Det, det är inget annat. Uh, nej, det har sett förrnaff. Han är ganska gammal nu. Han, han, ja. ja, han är 50. Ja, 60, 60 skulle jag ja. Ja. 50, han han ha att Han är född i början av 50-talet eller sånt där. Ja, men, uh, hoppas han var bra. Och, och, och, och, och. Inte, klart, han det han är klart att jag är kungsju det kan till han ju få ett stort hjärta. Ja, som Bruce Lee. Bruce Lee dog av det. Jag såg den filmen om honom. Inte, en, um... ja, vi pratade ju sådana där ute också. Uh, Dragon, the Bruce the, uh, yeah. Dragon det Nej, uh, the the Bruce Lee Story. Nej, yeah, det Bruce Lee Story istället. Ja. som inte heller gick så bra. Aldrig. Jason Lee Brandon Lee Brandon Lee Men det är Jason Lee Någon helt annan. <laughs> Jason Lee My name is Al Kilan. <laughs> ja Jag tror inte de är släkt Nej. Uh, Jason Lee är sin tillåg Vad bra på det Vad är det som <laughs> <Precis så. laughs> um, jag sa jag, jag, jag sov Därför det här Jag är så lök idag. Jag sov typ Allt som allt tre timmar I natt mm. Mm. Och inte för någonting Jobligt utan bara att säga, Jag var pigg. Ja och du, och då du säger du att hon har Ganska många gånger vaknat till typ 4-5 månader och varit jättepegg Och jag hade världens bästa förslag Vad hon skulle göra då Jag måste... uh, tyckte de skulle reenakta uh, Den här dansscenen från Finna en risky business sett, då. Nej, jag kan inte påstå att jag har. Vad heter nej. den på svenska? Eller? Typ föräldrarfritt, Ja, föräldrafritt tror jag med Tom Cruise, uh, Tom Cruise uh, uh. Jag veta, Han har det föräldrarfritt. Så... Är det den där han träffar Pastorns dotter typ? kanske hon är eller är det är där de dansar. Nej, äh, ja, alltså... <laughs> <laughs> uh, vi kollar här vad du sånskar. men det... uh, han hopp, håller på att dansa nytida sina och uh... sångar och jätte. och solsöngar. Så yes. dansar han stumpor, så glider han in så här i vardagsrummet. och så ser man bara i dörröppningen liksom. Och han dansar runt på några ekor. Få det står ingenting om vad han heter. Det, är det det är det men, var han då? Ja han var ung. Det var ju. Den optim... den åt... 83. Mm, så det var så, innan han blev uh, är 30 år pilot. gammal. Yeah. Mm, yeah. Uh, uh, ja. Och Och då sa jag det bara det var så rysligt <laughs> att, att, att Erik att du nämnde honom för att jag tänkte på Tom Cruise i när du vaknade. Uh, nej. nej, ja, ja, ganska snabbt efter att jag vaknade jag det är ju upp och borsta tänderna och så mitt, jag stod. Tom ja men vad då? Mm, ja, jag stod och borstade tänderna och så tänkte jag för mig själv: Undrar om Tom Cruise är ihop med någon nu. Och Jag brukar inte bry mig så här om kändisar i fall av de här eller Men jag fick någon slags V-mod och tänkte så här, Men jag hoppas att han inte är ensam i alla fall. Och jag vet inte varför jag så egentligen bryr mig. Men han har ju sin tro. Ja, ja, men en men har han kärlek? Har <går> han kärlek? Erik sa, men han har flera miljoner ju. Han klarar sig. Ja, men har han kärlek undrar jag. Jag vet att han är helt jävla galen han. Vi en lyssnarfråga. Ja. Ja. Ja. Äh, vad tror det som du ihop med honom? vad tror ni han mår och äh, om han mår dåligt vad tycker ni att vi ska göra för att hjälpa honom? <går> <går> <går> hon? Nej, nej, nej. Vad tycker ni Rosita ska göra för att hjälpa? Sita för honom, så det så <går> Jag gillar inte Det så Jag bara för jag Jag kommer börja få sms i morgonen och säga, hoi Eric, jag orolig. Han skulle bli sårad. Ja. Ja. jag menar Det är sånt jag tänker på när det är andra. Åh, Tom Cruise. och jag har ett problem. Eller vi vi vi kommer att börja brenna. jag jag gillar Tom. Han gillar han inte han är inte where finns måste jag säga. Om inte han. Få lite där. Det återkommer, så här, om kändis, så här lyssna på det här Det är alltid det var De kan också höra av sig Vi ja, ja, ska kasta ett gmail Om du känner så får du jättegärna höra av dig Om du inte är det så gör det gärna inte det Nej men Han Jag tror inte han är aware Att jag finns Men um, Jag vet inte, jag tycker Han, han har gjort en del filmer jag gillar Och det enda storyn får i filmerna är att jag har han Alltså, ja. jag, jag vet att det är han. Uh, Mission Ross filmerna tycker jag är helt okej. Okay. Jag gillar dem. Men problemet jag har med det är han. Det är han. Om jag kunde bortse att han var han, så var vore jättebra. Jag gillar honom med Tropic Thunder. Det är bra. Mm. Jag visste inte ens att det var han när jag gick hem från Bion. Oh, nej, jag kände faktiskt igen honom. Och sen Julia. fick jag röst i huvudet som var Tomba Oscar. <laughs> Men vem tycker du skulle ha spelat? liksom mm. Ethan Hunt nej, nej, det ska vara, det ska vara uh, Ethan Hunt <laughs> <laughs> Ethan Hunt på en egen fråga uh. Nej, nej jag tycker, jag tycker han ska vara Ethan Hunt Men jag tycker, jag tycker bara Jag vill gärna så glömma av Allt jag vet om människan Bara <laughs> För det är ja, lättare ja. för mig Tycker om honom um, Jag visste någon här grej Hörde någon reporter Som hade höll poker på, på spö Det var en mattan grej Och han gick med Kerry Holmes där Och någon reporter fram en mick Och skulle ställa en fråga Sen vände sig om man skulle svara så so, frågan är, and what do you want to do when you grow up? Var är det då? Jag såg en eh, jag så nå, klipp på YouTube eller om det var nås, <bonded> någon annat ställe kackla när Will Smith råkar ut för någon som vill försöka pussa honom. Ja, nej. Det är inte okej Vad säger han då? What the fuck you doing, man? Självklart inte. Vad är det man? Det är bra. Ja, mm. nej, men man ska sätta gränser, det är inte okej. Okay, bara... ja, inte ens som man är känd. Nej. Oftast. Det var kul att få Tom Cruise som har köpt... Here, Will Smith. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> I mean, jag vet inte, jag, jag ser säkert. Like... Jag tror att Mel Gibson skulle bara roga dem. <laughs> <laughs> Och Will Smith gör det också. Jag vet inte, Will Smith är inte så här... Han har inte markerat lika hårt mot... Eller för homofobi. Alltså, inte på samma sätt som... Mel, Mel Gibson. Äh, han, Mel, Mel, han, är, han har ju allt. <laughs> Att man kan vara emot det han emot. Ja, typ. Han är säker på han är emot sig själv också. Står där hemma och kollar sig vid spegeln. hatar. Stop Australian immigration to the United States. <laughs> De var ju när jag lyckades lura. Att först utkasta... Ja, det var ingen grej vi om. Men i Braveheart, när han rålar Freedom! Jag tänkte mer, han skulle fråga I hate women and Jews! Lyckas luna honom att det var så lite kort. Det är jag som har skrivit dem här, Ja. Det är också kul. De har en i Skottland som ser ut som uh, William Wallace stati. Och uh, so i och med att man inte vet hur han ser ut så tog de hur en som ser ut i filmen. Nej då. Så de var inte här rassistiska kvinnor hatar dude så han står i Skottland var är Skottland, är det? Inte, inte, i Skottland står Ja Jag har ingen jag där. I så vis på någon av de här ställen där det var någon av de här stora. Mm. Ute på något fält bara. Ja. Här är det ensam. Helt ensam. <laughs> <laughs> All bye bye så. Då ska jag ta en kör så listning var hela tiden. Jättelätt så. Men så varför ingen Jag ska maila till honom med. Kylspunkten. Men är det med styrup? att få en större tig på att ta sig till tigen. är där står stället. Det är större med Ja, han ler alltså det det behöver ni kan inte fatta se det alltså nämen nu logga oss mycket. Såg det ut som Tom tantröst. Nej, det såg, såg bra ut. Det var fel det var ju någonting. Ja men det är så jag uppfattar honom i alla fall. Alltså det är så, ingen ler så mycket. Alltså ingen ingen kan nej. vara så glad som han. Alltså. tänk en bronsstaty längst fram på teatern. Men visst Julian var. Han också väldigt mycket här, väldigt mycket tänder ja. alltså. Så ja. de två i en standard liksom. Ja. Så. <laughs> Bara Lia Morgan. Alja Lekenberg. Ja. Nej Nej <laughs> vi <gör> Det vill vi köra Vi kan köra i sändning Jag kör är leken Det är jättekul Spar det när vi inte har något att prata om <laughs> <laughs> Annars min idé för quizkampen liksom. Vi tre mot varandra så, Den som skriver flest arga gubbar vinner <laughs> <Den> som, ja. <laughs> ah, Jag fick ett, ett äh, um, Jag kan inte göra så mycket åt det um, äh, jag, jag fick en små Vi skulle prata om Asiatiska filmen Doggy Poo Ja uh. Jag vet, jag, vet, jag vet ingenting om den. Nej, inte jag heller. ska prata. vi ska visa vad du handlar om. Ser du vad det handlar om? Jag antar att det är en sån här hund som pratar. Vet, en sån en familjefilm där det är en hund som råkar äh, in. Var det kinesisk illa. eller asiatisk? Just, på, det, är -asiatisk. Står det så bara asiatisk. Kommer på de en att äta den? Äta den? <laughs> <laughs> I slutet. Det är twisten. Uh -huh. det är Nej, som twisten är, som jag är jag på. att den smakar sjung. Ja, uh det -huh. uh -huh. mm. <laughs> Eller hundar, de, de, vissa hundar äter ju sånt ja. Då och då mm. Så de kan har vara... fått smak av isköttet Så det är liksom, På samma sätt som liksom såna här japanska kossor Som du matade med, med öl och grejer Kobe det, tror jag de blir väldigt mörda och smakar typ öl mm. på samma sätt som de där dog food smaken som med ja. Ja, det det man får oh, på och springar upp bara på så blir de väldigt gula. väldigt i... kornig är, det är ja vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad <laughs> och oh, uh, det blev alla gående skulle vara riktigt jägande. Testa det. <laughs> Men far. det upp får på vin Okej, ja. okay, jag har någon annan DB app vill inte. Jag ska gå in på den här filmen. Kan någon Nej, kan ja. du göra? Det är ska jag ska göra det. Doggy med i och på två. Ja, det är ja. ja, väl i. Det förändras stora ja. här helt annan. <laughs> uh, ja, doggy på e. Doggy. Doggy. <laughs> doggy. Jag trodde det var doggy Alltså, e alltså, ja, det var som ett, ett, uh, Nej utan alltså, Dog som förnamn och så E som något slags för, alltså, E -pum. -pum. Ja men som att det var Jag jag, jag skulle läsa i barnböcker också bara. En hippopotam ja. tänkte jag att det skulle ja, vara. Det är att fyra alltså. men, uh, jag, jag, jag, jag vill jag, jag ska läsa upp med din bästa berättarröst aktiv. Uh. jag har ingen berättare Jag Ja men kör det ringarna <laughs> Ska känna asiatiskt just. Nej. <laughs> Geta G.I. I Poo lived on side of road. <laughs> How? Okay. Once upon a time, a little doggy poo lived on the side of a road. He felt he felt all alone in the world. He believed that nobody needed him for anything. The historian. Okay. Och så träffar han en familj, yeah. jag. eller jag. Är den animerad eller är den en ja. som spelfilm också? Ja, den är tecknad. Okej, okay. då träffar jag den alltså andra djur dog också. Doggypoo. Fan, jag trodde verkligen att det handlade om en hiphoppool. Du var ett snuppdog dag fast. Ja, då. men dog i -E Doggypoo, jag bara ja. tyckte det var ett bra namn. <laughs> men alltså, utan att ha sett den så kan vi inte ha så mycket åsikter om ni ser ut utövret. Nej. Nej jag tror alltså, att jag kan ge den två så... toasts av fem möjliga. Det är, det, det är så du mäter Ja, idag gjorde jag det ja. uh, jag, jag tycker att um, Det finns en Liten ledsen hund som inte har några vänner Hittar en fin familj Den storyline har gjorts en hel del uh. Babe Det är en gris fingers men ja men, den liksom en <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, men det är det som är det är som det är som faktiskt the diet twisted in. Det visste ju att fuck kan man ju det. Ja han är ju det som han inte visste om dig själv och det själv vad som slutade I see ja, Han vet inte om det i barnen. Han är ingen aning om det vet ju aldrig vad de håller. I, alla I see alla i livet där. Han förstår ju inte att han ska bli slaktad. Nej stopp, han ska bli slaktad. De andra djuren i närheten de är så här, "Åh, du får vi se hur glad du är när julen kommer." Typ. <laughs> alltså jag tänkte bara säga mm. spoilers spoilers don't mm. do inte <laughs> jätten. Två andra drar till stan så där är man inte heller. Njut in specialen <laughs> då. Ja. Så liksom det blir så allt löser sig och så ser liksom så six months later allt löser sig till slut det är som sex six months later eller baby your suffering is over Babe 3, det är så weird han tog mig det är bara någon stor jävla Type of bacon och <laughs> <Så, laughs> mm. och så är huvudet med please, <laughs> det ja, ja ja men jag vet inte så det, det var han det vet han jag ska skåda som är den um, James Cromwell är du nog James Cromwell ja yep det Oliver Cromwell Nej, det är inte samma <laughs> um, han är ju den som spelar bonden där Mm. som säger that'll do pig mm. <laughs> that'll do det är liksom ja så alla är jättelyckliga det löser han har uh, till och med Agent Smith som man kallar honom spelar ju hunden ja <laughs> cute yeah. yeah. <Keep> weaving ja yeah. <laughs> uh, <sorry>. mr babe <laughs> <laughs> it seems as you've been living two months det var awesome ifall in one you are babe in the other you are uh, bacon <laughs> <laughs> <laughs> no, no, no. Hmm. One of these lives has a future The other, the other does not <laughs> <laughs> <laughs> I, I hate it. this barn This prison <laughs> <laughs> <laughs> That's the smell <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <As> a, <laughs> <ba> Major <laughs> film I said Major, <laughs> <laughs> <for that>. <laughs> major <laughs> film They would have to have place with everything in a film And they would have to talk a little bit I would have to say så jag menar, okej Ja. håller uppe då Eller? Vad? Vilket tog han? Vilket är det är bra? Eller vilket är Vad är det om han tar båda För att han knarkar det? Ja, precis fast så Det röda är Så kommer han ur Det märkvis Ja, det är väl det här spåret Det blåa är Why, why didn't I take the blue ja. pill typ. Så har vi han veteran Han är killen som ja. Ronald Reagan Well, <laughs> uh, jag fick en ganska rejäl det här det här. Cipher, ja. det, här det här är en plateau i den. Spoilers. <laughs> uh, han, han håller på hela tiden liksom, jobbar bakom, alltså, han, med alla agents but, um, för att få bli de som han han, han in i Matrix igen mm. Pratar du om någon story som hände i 2003? Nej, jag har inte koll på dem. Det är första filmen. Yeah. Så, så för... vi in i det, yes. uh, Men när han är väg att töffa de här agenserna så måste han vara inkopplad. Måste, han måste, alltså hur ska han? Han måste, han känns svårt att jobba liksom bakom ryggen på någon när han måste ha någon på andra sidan som kopplar in och kopplar ur honom. Mm. Vad ska vi? Inget. De ser oss mänsrom så. Ja, Exakt. Ja, det är lite konstigt. Mm. Ja, tänk på det. Nu är den film förstörd Vadå, <hålland> Ja, hur <hålland> oh, färdigt bra. det? Erik, försök filma. Jag försök filma. Det kan är en liten del i skäcken där. Du har en liten gäng. Du, du, Erik, försök filma. Sen har vi en sån bakgrundstek. <hålland> <hålland> så får du berätta om, om eh, något så här fel i varje film. Ja, oh, okej. Okay. Um vi skulle faktiskt kunna ha det här för det finns hur mycket som helst. Kör sure, men då kör jag på det. Jag måste komma på en. Uh, jag kan inte göra någonting in eller så. Mm. Do it. Va det behöver du vara en long ep-style, 10 minuters Iron Maiden. After his Iron Maiden intro, Iron intro just. Men ah oh, uh, det blir jag, det kan jag säga ja. på. Jag men jag tror att i stort att den filmen är som Babe, vad min hund? Och han kommer att bli bäg. Vad Tror att han är en gris, så han Tror han uh... efter att han står efter bli bacon. Okej, då är så Asien Han gör det som. Gris är det bra, som är, är ut varför säger sig nu tvärför det var väl. Faktiskt, om nu spelar sig i Ocean, så är. Ja spelat... men det är väl anime. Liksom... Okej, okay, okay. men om om det är så att du spelar du asiat. Så är det ju i, i, i stort sett som filmen Babe. Mm. Han kommer bli. Man kan inte vänta bli. Det, jag tror att han är en hund så han blir mat hur som helst Om spelar sig av Asien det lite svårare för honom Ja så Jag vet det är, Ja, uh, Jag tror inte Jag tror det löser med, med, eh, Vad heter han King Louie ja. På eh, Indonesien Eller på Bali oh, Han tror att han är en människa yeah. Så han kommer bli uppäten ah, All right All right, all right. Ja, det, fan. Vad, vad, vad tycker ni om hela det här? Det var tredje för några år sedan att gamla gamla Disney-filmer fick nå spontana uppföljare typ så här, fyra decennier senare. Finns ju med boken två. Ja. Really? Är det för Valgusman? Är det för Valgusman? Jag vet inte. Är bara för den pangera? King Louie Armstrong Jag tror inte. Nej, han var inte med originalt heller. Nej, han. Just det. Han. De ville inte det. De tyckte att det var för känsligt att ta honom som King Louie. Ja och sen så istället datorn man till Lou här för allvar. Nej vi ska det blir bra. Um, Nej jag vet jag tror inte någon av originalen är med. Du, du, du vet att fanns även en snövit två en lilla köjen från två har de ben Bambi där? Bland vi två. Ringer nåt två finns. Va? Ringer nåt där två finns. Sen du lägger en kungen två ja. och tre. se två Ja gång. det var inget bra. Jag kommer inte ihåg Det var tio. <laughs> Det Är lite kontroversiellt men jag är inte ett jättestort Disney-fan jag förstår du. alltså har du någon aning jag fan. om alldeles, alltså, om om hur liksom offensiv det där är? F fansen kommer bli rasande. Jag lovar att ja. både två kommer av sig. Ja oh, Som han i, i den här vad heter han pratradio kanalen. Bra ett. Det finns en som heter Lennart där som ringer minst två gånger per dag Jag brukar lyssna på den när jag är ute och kör mm. Och jag har mm. börjat känna igen hans röst. Vad säger han då? Mm. Han är stört allmänbildad Han, kan, han har en, åsikt, en ganska liksom, välbildad åsikt Om de flesta ämnena Han ah, ja. är ingen in och tycker till ja, Ganska spännande mm. Jag tror inte att han har så mycket liv i jag... alla Nej, det, det är bara så... för tydlig att det är liksom själva långfilmerna som jag inte är så jätteförsörjning. Liksom. Vad, vad gillar du? Jag gillar ja, serierna. Jag gillar för... Ja, men jag gillar serierna. Timon och gamla... Pond va? Nej, men de här gamla kortfilmerna som inte är så typiska Disney heller också så är jättefina. Uh, ja, <laughs> <tänker jag>. ja. <laughs> ja, ja, det är ju den här nazistfilmen. Ja, exakt. Den tänker jag på. Nej, men så gamla muss i finkor, de, de är ju fina liksom. Ja, säger du. Ja, säger du. Ja. Nej, Tom, jag Tom Jerry, de har, de har jag aldrig gillat måste säga. Det är inte Disney, men jag måste säga, de har jag aldrig det var inte. Jag vet jag inte, var du. Jo, men jag gillar Jerry. den här de är, Det är någon när de är i något, någon ö Så står folk och spelar på sån här eh, Trummor? Ja, trummor för såna här, olje, ja, sån här ja. oljetrummor och så, sån, rimmar, då? Jag vet inte, men mm. det är såna nästan... Ja, Precis, och jag kommer ihåg att jag älskade det När jag, var det det jag gillade det ljudet Och det gjorde att jag gillade Tom Och, Jerry, och jag ville alltid se det avsnittet när de var där på den här ön när man kommer hit med oss. Så det finns till också. en som jag har avsnitt antal liv då så. Ja. Men... Mhm. För att alltså ta livet av sig. Men det finns inga att göra eller. Jo, de, kommer tillbaka. Så, de kommer alltid tillbaka. Ja, de kommer. De, de, de sprängs väl jätteofta i början i de första avsnitten. De dör de aldrig? Nej och nej. De är de kommer det, ja. alltid tillbaka. Och sen har vi så. Alltså, Fast i får man är det inte någon som får se typ en grav och så typ blir de ett spöke istället. Det är sånna där som hela tiden. Nu ska. Eh jag såg en liten bild eller en film såna typer när alla såna här tecknade Antagonister har vunnit. Mm. Speed Gonzales ligger död. Vargen står där och är väldigt glad. Vargen. Ja, det är en katt som en jagar. jagar honom. Vad? Speed Gonzales är en mus. Ja. Den katten jagar den. Nej. Inte en varg. Det är en katt. Den kan Jordi. Den som jag jagar Roadrunner Jag kan chundra eller hur? Nästan. Men vänta, vem är katten som jagar honom egentligen? Det är Sylvester redan. Ja, just det. Mm. Just det. Och um. Daffy han är jagad av de där grisarna. Mm, nej, men jag men... Duffy Eller är inte därför vi bråkar. det, det som är som jag jagar. Ja, både är och därför och han är jägare. och uh, är grisen. Nej, nej är... han är ingen gris. Han är en människa. Ja, är en människa han, han, han, ser... han har något jägarmössa på sig. Uh, nej, det är det, alltså, nej, just just det alltså. uh, just han ser ut som en gris han han det, som det, det finns ju två det finns, finns Elmer Fudd okay. som uh, han, med, han som jagar sen finns även han är cowboy-killen. Just som det, med rör. röda mustaschen. Här. Ja, så är det Yosem Just Yosemite Sam. Sam. <laughs> oh, <vätan>. Yosemite <laughs> Sam. Inte Yosemite Sam. Yosemite Sam. Yosemite Sam. Yo, anti-Semite Sam. Ja, jag är jättedålig på de här Looney <Yo> Tunes karaktärerna. Ja, det var grejer Vilka fler fanns där Ja, så var det sån där... Ja, Jenny död också, såklart. Skunken som alltid skulle hålla på att försöka lägga på den här katten. <Som> <här> <No>! Ja. <Som> <här> <Yo> <här> <Som> <här> Det gick ingen bra Det, det, det var i stort sätt så Han bara tjattade till sig utligg liksom. Ja det var jättekonstigt <laughs> Men han lyckades aldrig Nej nej aldrig nej. Mm. Uh, Han antyddes väldigt mycket Han lyckades ju lite rasistiskt Jo rasistiskt Skunkar får inte ligga Nej alltså inte, inte med katten För han luktar där. Det är väl det som är problemet det mm. är det rasistiskt Men alltså det är olika han rasar Han bara tvättistiskt. <laughs> tvättistiskt. Det var Han kan inte tvättat dig Skunkar luktar gilla Ja precis Han bara född på det sagt Ja Medan såhär Fast han höll sig ju. Alltså det var inte som att han stod och sprutade och dör på en kappen. Nej, men, han, men det är så okej. För skunkar och det är bara för... Men är det inte något av sin äldre? Alltså, han bad här. Han bad och sprider. Att, att det liksom svarta luktar äckligt eller så. Nej, nej, nej, Inte just, nej, nej. Jag menar ju bara att det är ju mot skunkar. Artistiskt alltså. Jag menar någon art. Right. Men... Uh... Lite så, men okej, Jag vill bara förtydliga så alltså, att ingen nånting. Jag vet inte om illa upp. det finns några skunker i De jag vet att skunkar inte luktar hela tiden. De luktar bara när man behöver göra det. De luktar inte själva. Nej. Okay. Mm -hmm. De luktar bara. De luktar nåmligen när man blir vilket, ja, de som ah, ju så här Surt för honom <laughs> <laughs> Om man inte är väldigt, väldigt självsäker ja, så kommer det gå till helvete Men, uh, men vi, jag Åh, oh, när, när jag var i West Virginia haha, <laughs> tisk på dig <laughs> uh, Nej <Second>. men <laughs> jag vet att du sitter och Antar att jag är <laughs> rolling, rolling down här <laughs> ah, Okej, okay, anyway uh, <laughs> Uh, skulle jag på någonting. Eller vi körde igenom det med Levrit. Då, då mättes man av så här, här Doff som var verkligen som att få en Örfil. Och det var ju översködes skunker längs verkrat. Ja, de luftade verkligen Jag har aldrig sett att skunk. Ja. Alltså, de, tänk dig. De har. De har blivit påköra. Ligger kvar. Och i värmen har ni liksom. Ja, så grävligt liksom. Ja. Not nice, Så översök Eh uh, Okej nu. Eh fan, hur länge ska vi? Uh, en timme. Liksäller vi vad fan det är ändå här. Jag vet, är något jag, mer du vill? nej. jag är ta din gusten liksom. Alltså på de tecknade filmerna. Eller ska Captain Underpants. Har du sett den här bloggen som <hör> <hör> <hör> <hör> ja, <hör> Garfield minus Garfield <hör> <hör> så jävla roligt. Alltså... Jättedeprimerande. Man förstår verkligen hur ledsen John är. Ja. Jag den här. Har du sett den igen? Alltså? Nej. nej. Alltså, alltså, det, det är ju, han har suddat bort Gustav strips. Yeah. Så det är bara Jon som John pratar om och sig själv? Det är och Nermal som bra. Så... Fast nej, de har tagit bort uh, allt, tror jag. Det är bara kvar Nej, nej är John. väldigt bra, tror jag, också. Eller jag har de inte pratat Nej, han, han, han, bara... han bara står där och flåsar. Alltså, det är typ sån typiska för ibland det här gäng Uh, tummar ut det bara för där Gustav skulle ha varit. <laughs> så John är jätteuppklädd så här. But tonight I'm going on a pretend date så går han ut genom dörren och sen är det bara två tommarutor liksom på en tomma lägenhet. Eller uh, yeah, när han bara så här kommer in i köket på uh, uh, man ser bröd rösten och han går, han går ut i andra rummet Kommer tillbaka och skäller ut bröd Och bara stop making toast <laughs> <laughs> Han mår inte alls bra Nej, Nej han gör ju inte det inte Och det är så oh, fantastiskt <laughs> Stackars oh. Ja det finns, ju, det finns ju Om man inte sett det Det är bara Garfield-garfield.com mm -hmm. uh, Hur bra som helst ja, Det är värt absolut, att absolut kolla på Om man inte gjort det Det är um, den och explosion explosion explosmen cyanide and happiness Ja ja all right right mm -hmm. uh, no, Kelvin, and Hobbs vad har hon inte fått läst upp? Eh ja nej Ja läste det inte mycket Foxprott läste jag ännu mer jag vet nog vad den heter tror engelska men Det gör det Ja Ehm jag vet inte vad det finns med alltså med läst det där alltså Farside burger Det är men däremot den här äh, varför du, varför... Vad heter den där stripsen om äh, Scandinavia and the world mm. Nej heter den något sånt alltså Det är, det är några, alltså en karaktär för varje Ja, precis. Vad är det den heter? Åh oh, gud, du kommer inte på det Men jag vet exakt vilka du menar ja. Det är Till exempel när de pratar om Vilka sköldar vi har i Norden Alltså de här landsköldarna <går> oh, det Och typ den finska är typ ett lejon Som har ett svärd genom hjärnan Och, typ, och så här, tungan hänger ut Och så har de då försökt porträttera Hur de ska se <går> ut om <och> så <går> så de såg <går> ut som så Alltså det är här heraldiska vapnen Ja <går> <går> ah, det är så, Och typ Danmark ser typ två dansande lejon Eller något, jag vet inte vad ja. det är Men det som är så det där är att den tar upp liksom, ofta ganska aktuella händelser i de här länderna Sen får karaktären som är Sverige exempelvis uh, får, får gestalta det här som, som har hänt och, och Skandinavia av... mm. in the world kanske heter Om ja. någon, någon kan ha på det kan de skriva till oss Ja, mm. ja. Mm. det får de utgärna Okej, det har varit skönt You ready, jag vet inte oh, <laughs> Det är heter jag. Oskar. Så. ni är med i det där med saft så att Först, för, för,